Принцът и просякът. Много-много отдавна, когато крал Хенри VIII управляваше Лондон, се случи странен инцидент. Две момчета се родиха в един и същ ден и по едно и също време. Едното се роди в двореца и щеше да стане принц, а другото в много бедно семейство и щеше да стане просяк. Семейството на просяка бе само на няколко метра от двореца. По това време ситуацията бе много тежка. Принц Едуард получаваше най-добрата храна и дрехи, а просяка, чието име бе Том, трябваше да проси за комат хляб и вместо дрехи имаше дрипи. И когато и двамата пораснаха, още едно съвпадение бе открито. Приликата между двете момчета бе необичайна. Ах, Том, ти безполезно момче! Днес нищо ли не ми носиш? Татко, не искам да прося. Мислиш, че някой иска да проси ли, глупако? А ако не просиш, какво ще ядем тогава? Щом така мислиш да се беше родил в двореца? Защо тогава се роди в дома на просяк? Но как бих могъл да избера къде да се родя? Я млък, Неблагодарно, момче! Изчезай и ми донеси пари! Единственото хубаво нещо в живота на Том беше професор Андрио, който преподаваше в близкото училище. Всяка седмица той му носеше различни книги и насърчаваше Том да чете. Книгите са най-добрият приятел на човека, Том. Те те ръководят при всяка ситуация. Знам, че животът ти е труден. Не, не го знаеш. Никой не знае. Кажи ми, професоре, защо не съм се родил двореца? Не искам цял живот да бъда просяк. Това не е честно. Кой ти каза, че трябва да си просяк само защото си се родил в къща на просяци? Но не значи ли точно това? Детето на просяка също е просяк, а детето на краля е принц или принцеса? Но докато израстваме, можем да изберем какви искаме да бъдем. Всъщност, можем да изберем да бъдем каквито си пожелаем. Я ми кажи, ако ти дам да избираш между две неща, да бъдеш просек или алчен и нечестен човек, какво ще предпочиташ? Ако единствената друга възможност е да бъде нечестен човек, то тогава предпочитам да си остана просек, но честен. Правилно! Видя ли, винаги можеш да избираш. Няма значение дали си роден в дворец, или в малка каштурка. Това да си честен и благороден те прави силен, Том. Аз знам, че притежаваш смелост. Вярвам в теб. Благодаря ти. Един прекрасен ден, Том се скиташе и търсеше храна. След като повървя малко, стигна до двореца. Остана изумен от височината и големината на сградата, която се издигаше пред него. Заобиколи и се скри в храстите, за да я разгледа отблизо. Видя как принц Едуард играе с играчките си. А, това трябва да е принца? Да, да можех и аз да живея по царски. Ей ти, припля! Как смееш да влизаш в тези владения? Да го изхвърлим от двореца. И точно когато стражите хванаха Томи, го изхвърлиха, дотича принц Едуард. Каква е цялата тази врява? Това момче се опитваше да влезе в двореца. Как се казваш? Името ми е Том Канти. Моите извинения, Ваше Височество, не съм искал да ви навредя. Само надничах през прозореца. Макар да носеше дрипави дрехи, Том говореше с уважение. Момчето се стори интересно на принца и той заведе Том в своите покои. Предложи му храна и сладкиши. Том не можеше да повярва, че се намира в истински дворец. Ти си голямка, сметлия, и аз бих искал да бъда принц. Не забелязваш ли нещо необичайно, Том? Двамата степи имаме голяма външна прилика. Еднаквите чипи носове, къдравата коса, големите очи. Не бях забелязал, но има едно важно нещо нашия происход. Това, което ни отличава е, че ти носиш скъпи одежди... А аз... Дрипи. Не видя ли как се отнесоха стражите с мен? Не ги интересува това, че с теб изглеждаме еднакво. Никой не се интересува. Не вярвам в това. Я, чакай. Защо не си разменим дрехите и не проверим? Ще бъде забавно. Хм. Не съм сигурен. Хайде, Том. Сега сме приятели. Така и направиха. Когато се погледнаха в огледалото, Том и Едуард останаха доста изненадани. Еха, еднакви сме! Но това е само един сън. Сега трябва да си сменим дрехите. Защо да бързаме? Нека изпитам стражите си. Ще изляза от стаята, облечен като просяк, а ти остани тук и се преструвай на принц Едуард. Но какво ще стане, ако... Не се тревожи, Том. Всичко ще бъде наред. Сега излизам. На излизане принцът взе нещо от шкафчето си и го пъхна в дрипавите си дрехи. После се отправи към главната порта на двореца. Стражите дори не го забелязаха. Том беше прав. Интересува ги само с какво съм облечен. Дори не ме разпознаха. Едуард излезе през портата и се обърна да влезе отново но стражите го спряха. Чакай! До Няма да те пуснем да се навърташ около принца ни! Махай се! Успокой се! Аз съм принц Едуард! хо <сълт> хо Аз съм кралят! Какво? Не, не си! И колкото и да се моляше, стражите бяха непреклонни и изхвърлиха принца навън. А! <сълт> Брей! Няма да стане лесно! Сега къде ще отида? Принцът напусна двореца и за нещастие попадна на бащата на Том. Аа! ти безполезно момче, къде беше? Много съм гладен. Върви и донеси храна. Никой досега не беше говорил на Едуард по този начин. Оплашен и объркан, той тръгне да търси храна. Докато вървеше надолу по улицата, Принцът остана изненадан от гледката, която се разкри пред него. Хората в кралството ми са много бедни. Не мога да повярвам. Всеки ден в двореца изхвърляме храна, а тук не може да се нахрани дори двучленно семейство. Между временно, Том опитваше какво ли не, за да убеди всички, че не е принц Едуард. Но никой не искаше да го чуе. Всички бяха объркани. Кой добре ли е? Всякаш нещо му има. Не знам. Попитах го за големия печат на Англия, а той ми отговори, че не знае за него. То той е принца и отговаря за съхраняването на печата. Как може да не знае? Простете ми, но не е ли възможно просто да е забравил? Изглежда също е забравил, че принц Едуард, а не някакъв си Том, просяка. О, небеса, това вече е ужасно. Здравето на краля се влушава всеки изминал ден, а синът му си изгубил паметта. Бог да пази кралството. Том искаше Едуард да се върне, възможно, най-скоро в двореца. Но в същото време осъзначи, може да се погрижи за кралството, докато истинският принц се върне. Все пак, принц Едуард бе негов приятел и нямаше да го изостави. Том беше мъдър и интелигентен. Прие задълженията си сериозно и се учеше бързо. Всички в двореца малко по-малко взеха да му се доверяват и се привързаха към своя принц. Беше момче, което можеше да чете. Използваше добре знанията от книгите, дадени му от професор Андрио. И мъдростта му бе оценена. Той бе скромен, но щедър към всички. Всичко вървеше добре, докато един ден се случи нещо ужасно. Крал Хенри Осми се спомина. Дворецът тъгуваше за своя крал. О, съжалявам за загубата ти, но сега ти ще бъдеш коронясан за наш крал. Как, как Какво? Защо да бързаме? Хората от кралството се нуждаят от теб, принце. Ти научи достатъчно. Това трябва да се случи, а ще уредя церемонията по коронясването. На Том му харесваше в двореца, но много добре знаеше, че това не е неговия живот. Не искаше да бъде коронясан за крал и изпрати хората си на улицата да намерят принц Едуард. Но тъй като стражите не знаеха кое бедно момче да търсят, винаги се връщаха без резултат. Том започна да се притеснява за принца и всяка нощ се молеше от сърце принца да се върне. Едуард обаче бе сполетян от нова беда. Веднъж докато се разхождаше по улицата, бе хванат от двама мошенници, които го принудиха да открадне. И въпреки, че не беше откраднал, го тикнаха в затвора. В денят, в който трябваше да го отведат в съда, Едуард бе подготвен за най-лошото, но съвсем ненадейно, Ваша чест има някаква грешка. Стражите ми са хванали това момче, мислейки го за крадец. Но той нищо не е откраднал. Моля ви да го пуснете ваша чест. Ах. Едуард беше освободен. Той благодари на милосърдния човек и отправи една молба. Имам важно съобщение, което да се занесе в двореца. Принц Едуард ще бъде коронясан утре. Можете ли да ме заведете веднага в двореца? Мъжът не повярва на Едуард, но тъй като искаше да присъства на церемонията по коронясването, се съгласи да вземе Едуард. На следващия ден всички в двореца се бяха събрали да приветстват новия си крал. Това е исторически ден за всички нас. Днес ще коронясаме нашия нов крал. Крал Едуард! Да! да! Крал Едуард! Да! Крал Едуард! Всички бяха много развълнувани. И точно когато короната бе поставена над главата на Том. Не! Почакайте! Аз съм истинският принц Едуард! Какво? Как смеш? Погледни си дрехите, стража, арестувайте го! Не! Пуснете ме! Стража, спрете! Той казва истината, лорд Сейн Джон. Той е принц Едуард, а аз съм Том Канти. Опитвах се да ви кажа всичко, но не ми повярвахте. Как е възможно това? Ако все още не ни вярвате, ето. Никой ли не се разтревожи за големия печат на Англия? Взе го със себе си, когато напуснах двореца. Принц Едуард и Том разказаха целият случай. Всички останаха изненадани, като чуха, че техния истински принц се е скитал по улиците. Моите извинения, принце, опитах се да те намеря. Моля те, займи истинското си място на крал. Том, ти си мой истински приятел. Ти грижливо пое задълженията ми, докато ме нямаше. Впечатлен съм от твоята честност. Ти можеше да излъжеш и да ми отнемеш трона. Ваше величество, може да съм син на просик но съм избрал да бъда честен човек. За мен е чест, че те познавам, Том. Ще приемеш ли да станеш мой личен съветник? Кралството ни се нуждае от твоята мъдрост и знания. Ще се радвам, Ваше Величество! След коронацията на принца на Англия, той веднага направи някои важни промени на законите и правилата в своето кралство. Гледката на нищетата, която цареше, го разтърси дълбоко и като крал управляваше с милосърдие. Кралството бе въодушевено от Том Канти и неговата честност. Крал Едуард и Том Канти си останаха близки приятели до края на живота. Край!